Andal san Andal san Andal san Andal san Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd nastavljamo sa komentarom knjige Umdatul Ahkam ud Maqdisiyah Radić i po komentaru po komentaru od Šeha Abdullaha al-Bassaa al-Bassama po knjizi Tesir al-Alam došli smo do 10. hadisa Kaže, autor knjige An-Nuaim Talmujmir anabi Hurajra radijallahu anhu o Nebi sallallahu alejhi ve sellem kal od Abu Hurajra se prenose da vjeruje se da vjerujeski sallallahu selam rekao inna ummati yud'awna yawm al-qiyamati guran muhajjilin min a'sar al Kaže, zaista će moj ummet biti pozivan na suđnjem danu guran muhajjilin po dva termina. Do <clears throat> glavnom nasjede da, da je to svjetlina na a, organima dijelovima tijela svjetina, znači svjetlost na organima tijela na, na koji organa na kojima se uzma preko koji se uzma abdest misli se na lice na ruke i na noge koje se peru prilikom abdesta min atharil vudu otragova abdesta otragova misli se na onim mjestima gdje se organa koji se peru kaže dalje feminista ta minkum en jutile gorretehu feljefan koja je u stanju od vas da produži svoj gorret, a to u stvari onu svjetlinu, da produži svoju svjetlinu neka to uradi vidiš moj poslije znači znači ovo, se, ovo je pripisano da su riječ poslali ikasalala poslije ćemo spomitati razilaženje oko toga da li je ovaj zadnji dio rečencija koji je od vas u stanju da odužili produži svoju svjetlinu neka učini dalsto rič su to riječ postanika sjelem, ili su to riječi ebu hureyre što nam bitno presuđuje po pitanju razumijevanja ovog hadisa kaže Feleftin Ahar u drugom, u drugom tekstu hadisa rejitu eba hureyremu jete oddao kaže vidio sam znači evo, prenosio ovaj uh, tabihin vidio sam ebu hureyru da abdes ti fe gasele veđahu ve dehi pa je kaže opravo svoje lice Umio se iz svoje ruke htata kada e, je približava do tako oprao ruke kaže skoro da je da je došlo do e, do ramena znači tolko je, tolko oprao svoje ruke da je skoro da je do ramena oprao suma gasala rigileh hatta rafa ila saqai ila saqaini kad je svoje noge e, da je dosiglo da je pravo do e, do cijevanica Pod, ispod koljena znači, znači iznad člana kao je pravo gore. Soma kale sam i ja tu rasul Allah i sallallahu alaihi wa sallam i ja mi kaže, rekao je buhur Eire, čuo sam Allahov poslunika sallallahu alaihi wa sallam da rekao inna ummeti udavna i ummeti muhađalin minna ahtari vodu kaže, zaista je, uh, moj umet će se pozivati, uh, bit će pozivan na sunnji danu, uh, muhađalin, znači po tim, svje, znači svijetliti uh, uh, dijelovi, od tragova abdesa, znači, onda e, po onih dijelama kojima uzimamo abdest na tijelu čovjeka, pa je opet, od, od, znači, ispominova dio hadisa, meni sadam inkom eni utida gurretu wa tahđilahu feljefan, pa ko je u stanju od vas da, da oduži, da oduži kao svoj gurret, to je svoj tahđil feljefan, pa jasno ćemo ureći ovo gurret tahđil, e, poslije, kad završimo ovaj, čitanjevi hadisa, i, i još kaže, fi lafzil muslim, Kaže u uh, u rivajtu Muslima Samiatu Halili i govorio sam moga prisnog prijatelja poslanika sallallahu alajhi da je rekao tebelu gul hilietu minel mu'mini haitsu yablugu lwudu kađe dosti dosti dosti noče ukra mu'mina do otle dokle dopiri abdest dokle se uzima abdest Misli se naravno, riječ je ovdje istom kontekstu na sunnjem danu. Znači, ona mjesta gdje uzimam avliz, bit će nam ukras na sunnjem danu. E, ova dva termina što su došla spominuti u hadisu, ovdje, gurre i tahđil ili muhađalin. Gurre u osnovi znači da je to svijetla tačka bijela ili bijela ili svijetla tačka na čelu konja. Znači, osnova riječ u aratskoj jednosti je to. Pa se, pa se onda uzima iz tog osnova i, i odnosi se na svjetlost lica. Tako kad je došlo u hadisu, gurren, znači svjetlina liđa, lica. A muhađalin, muhađalin to je u bjelina koja bude na nogama konja. Pa je taj izraz, to je mu je osnova pa se odnosi na, na nur, na svjetlost, na svjetlinu na nogama koja budi. I u tom kontekstu ovdje spominju hadisu, znači kad kaže gurlen muhadžilin, znači svjetlina na licu, svjetlina na nogama, a u stvari odnosi na svjetlinu i lica i nogu i ruku, na onim mjestima gdje se uzme abdest. To je, e, i to je značenje znači hadisa e, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opće značenje hadisa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obrada usvoj ummet sa jednom karakteristikom kojom će biti izdvojena sudnjim danu, koja će biti, što je, fadl, što je fadl, i neki vid isticanja, izdvanja, odnosno na druge, među drugim narodima, drugim umetima, da će biti pozivani pre svim stvorenjima, a na njihovim licima i na njihovim rukama i nogama će biti svjetlost. Od tragova i badeta, a o i badice ovdje mislje avdesta. Znači od tragova abdesta. I u ovom kontekstu imamo, vjerojatno se čuli za onaj hadis, dugi hadis, kada bude Allah Želješanu govorio <clears throat> melecima, uh, izvedite iz žehennema one u kojima u čima srcu ima trunka imana. Pa nekoliko puta se ponavljali i tako dalje. U kontekstu jednog tog hadisa je došlo da su meleci rekli, da prepoznaju one u kojim ima trunka imana, po čemu ih prepoznaju? Po tragovima abdesta. Pa na taj, uh, pa na taj dio pojašnjava u stvari, uh, pa, pardon, ne tragovima abdesta, nego po tragovima seždi. Po tragovima seždi na, na, na licu, na čelo. Pa taj, taj dio nam pojašnjava u stvari u uh, stvari tu temu, jer s sovim dokazuje, šeh Alban dokazuje s hadisom, da će biti izvedeni ljudi koji nemaju namaza, da će biti izvedeni u džehennama i uvedi u džennet, što znači da je ostavljanja namaza nije kufr koji izvodi iz islama. S tim hadisom dokazuje. Pa odgovor na taj hadis učenaz uh, uh, dokazuje s tim dodatkom Hadisu hadisom, znači u Buhari i muslima, znači da će ljudi koji uh, koji će biti uh, uzimani iz džehennama i vraćani u džennet, znači njihovo Glavno najbitni obilježji i tragovi, tragovi namaza i tragovi abdesta u istom kontekstu, onda tamo tragovi namaza na čelu a Thar sucud, a ovde imamo tragovi abdesta. Da što znači to ste obilježje karakteristika ovog umeta, znači mumina da, da, će ima, da će biti prepoznatljivi po tim tragovima. <clears throat> E sad ovdje dolazimo, znači, da uđemo u komentar ovog hadisa. E, uglavnom učenjaci imaju e, imaju e, jedno veliko razilaženje po pitanju e, razumijevanja ovog hadisa. E, na, Naravno, jasna je ovaj stvar, da je vrijednost ovog umeta i na što ukazuje hadis. Ovaj, ove osnovne stvari, da će, ova, da će ovaj umet biti pozivan na sunji i tako dalje, i da će biti prepoznati po svjetlosti, svjetlotsko će biti na mjestima gdje uzima abdest, ali ovdje je pojenta ovog drugog dijela, što je došlo da je, da je rekao posanik Salam Salam, ako je rekao koji od vas u da produži svoju tu svjetlinu, neke čini. Pa je prvi stav učenjaka, Džumhur u Leme, na stavu da je mu stehab da je mu stehab da osoba prilikom uzimanja abdesta opere malo više kopere što više i zašto da produži tu dužinu po tekstu hadisa kaže. Na tome većina učenjaka džumhurul nemi. Nači da mu steha preč više i malo. Ako periš do lakta, idi malo više od laktata. Ako periš noge do članka, idi malo iznad članka, kod da ti bude sitina da ti bude veća. I rašio se naravno ovaj hadis uzimajući da sto riječi poslanika sallallahu alajhi wasallam koji u stanju od vas da produži svoju svjetlinu, neka to čini. Hadis od odi buhuriri. Druga skupina učenjaka, na čemu ima Malik, u Rivajtu, također ima Mahmed, taj stav su inače podržali Šehejh šehe Islame bin Tejmije, i Abdel Haim, i Audor Rahman Sadi, od savremenih učenjaka, kažu da nije mustahab da nimu stehab, da se prijeđe granica dokle se e, abdesi. Ako se abdesi do lanakta, da, da nimu priš prijeđe preko toga. I članak, i znač lanka, i lice kada pereš da prijeđeš više od lica. Da kvasiš kosu ili da ideš dušiju i tako dalje. <clears throat> šta, su, šta su njima argumenti, šta je njima dokaz da tako ne treba raditi? Naravno, čitav čitav, čitav problem se vraća na ovo, ako uzmemo da su ovo riječi poslanika sallalahu alayhi wa sallam, onda je, onda to ima osnova da se, da se, znači, pere više od, od ovih granica poznana tih, prilikom uzimanja abdesta. S tim da opet imam problem tu, iako je to u ovom hadisu rečeno, u praksi, svim hadisma kojim je spomenuto, nigdje nije spomenuto da je u opisu abdesta poslanika sallalahu alayhi wa sallam, da je ovom prilikom abdesta pravo više iznad laktova da je noge pravo iznad članaka, da je prilikom uh, pranja lica, umivanja, da je pravo više od toga, da je pravo dio, kosje dio glavi. I tu ima, znači ima tu kontrakturnost. A šta su njima argumente koji kaže da nije mustahab? Uh, kažu, da u, u stvari kaže da bi, da bi bilo mustehab, da se priđe granca lakta i članaka prilikom abdestva, kaže moram da dokazati to jer su te granice jasno plašne u, u hadisama. Znači, treba ima dokaz za to. Ali <clears throat> kaže, ovo što se spominje o Debu Hureire, u njegovom hadisu, kaže, to, znači, osnova hadisa, da ćemo biti prepoznatili po tome, to je, to je jasno. Al kaže, ovaj dodatak, koje u stanju od vas da produži, kaže, oni smatraju da je to dijelo i da su to riječi Ebuhoreri. Dijelo Ebuhoreri, mi sam spomenula ovo dijelo da prenosi ovaj tabin, da je video Ebuhoreru kako abdesti i da je prilikom pranja pravo do laktova ruke i prilikom, uh, pravo, uh, ovaj, prilikom pranja uh, nogu da je pravo jel, do, do cjevanica. <clears throat> I navodio ovaj hadis. Oni kažu to je, to su riječi, znači ovaj dodatak, kaže što je pripisan poslaniksa, sam to su riječi Ebu Horeiri. A to se inače zove, znači, u, u, iz Musteloh le Hadisa, mudređu, mudređu le Hadis ili, ili mudređetuna koje ako je u, u ženskom rodu. Znači to je nešto što je ubačeno od ravija, znači da se desiti, kad dođe neki tekst Hadisa, I unutar hadisa dođe neka jedna riječ ili više riječi koje nešto pojašnjavaju. A poslije drugi učenjaci mu hadisi uh, ukažu kaže da je taj, taj nekoliko riječi ili jedna ili više riječi, da je to u stvari ubačeno od ravi koji prenosi Hadis. Kako se je to desilo? Na koji način tu priča da pričao? Znači može se desiti da je, je ravija apriliko prenošen hadisa pojašnjavaju taj donatek. Ili imao svoje mišljenje, pojepijan toga je unio svoje mišljenje u tekstu hadisa, nenamirno. Ne nego onaj koji ga slušao, računuje da je to dio hadisa. A to se to ima nekoliko hadisa u, u sličnom kontekstu kao ovdje. Pa oni kažu, znači, ovo su riječi, ovo je, kaže, ovo je mišljenje Ebu Hureyri i ovo su njegove riječi, a ne riječi poslanika, salalahu, alim vselem. A onda šta ime dalje argument? <clears throat> pa kaže, ako bi uzeli, ako uzeli da je to tačno, da su to riječi poslanika, salalahu, alim vselem. A, kaže, to je kontradiktirno, kaže, onda, ovaj, Ono što je radio je Buhureire, znači da je to, da to, što je rekao i što je radio, kaže, ono, ona, to je kontradiktorno, kaže, hadis onda uđa kontra, kontradiktorno samom sebe. Zašto? Jer, kaže, osoba kada se umiva i opere više od lica, kaže, osoba kada se umiva, kaže, opere više od lica, kaže, to se ne naziva gurre, svjetlina se ne naziva ono što je mimo lice. U aratskom jeziku, kaže, nešto je gurre, mislije svjetlina na licu, u prednjim dijelu a ne ono što je što već ulazi u kosu što on da kontradiktor kontradiktorna unutar samog hadisa i to je nemoguće da to kaže poslanik sallallahu alajhi a da bude samo sebi kontradiktor. Dalje šta ima argument kaže nije prenešeno ni kod al saba drugog mimo je buhareere da su prilikom abdesta prilikom abdesta da su oni uzimali abdest su prali više od laktova i više od članak od članak <kuh> I čak se prenosi da je Ebu Horeyre se krio. Kad priuzemo abdes, on se sakrio od drugih. Sto, što kaže, hašete meni ste grabi nasid fili. Bojeći se da, da, bi bio, da bi bio stran, neobičan kod ljudi. Šta to radi, što toliko peri? <clears throat> Jači argument na ovo sve ovdje je to da oni koji su opisivali abdest Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam nisu spominjali nigdje nijednom hadisu da kada bi pravo lice, ruke tako, pravo lice da bi prelazio granice lica, kada bi pravo rukte da bi prelazio laktove, da bi, kada bi pravo noge da bi prelazio iznad članaka ako je to, znači ako je rekao poslanik sa sallam kod vas u da produži svoju svjetlost pa on bi prvi uradio to, pokazubno u praksi a ne da jedno jedna priča, a u praksi nije to radio. Ili šta, kao što kaže Ibn Hajar u, u Fetul Barju, uh, kaže nisam, lem erre hadihi džumle fi rivajati ehadi min men reva hadih hadis min sahabe bohum ašare. Kaže nisam nijetko vidio, našao u hadisima, uh, uh, da, da ima rivajat nekog drugog asaba mimo je buhuriri, a njih je deset asaba koji, koji prenosi ovaj hadis, da ima ovaj dodatak Ko je stanju od vas da produži svoju svjetlinu, neka produži. Znači, time se izdvojio uh, u rivajetu samo ebuhoj reire. Od se to samo prenosi. Što ukazuje u stvari naš, na, na, naš, šta? Da je to strana to što s time došao. Da nije prenašeno od drugih. A onda kaže, imamo dokaz, uh, kaže također, to je kuranski ajet. U kuranskom ajetu je došlo uh, došlo pojašena granica dokle se uzima abdest, je li tako? Spominate, spominate, spominute je, znači, ila, dokle, ila, mirfe, do doka, bejn, znači, spominute su mjesta tačno u kuranskoj, dokle se pere. Kako onda znači, onda, znači, ako je tako došlo i poslanik tako radio, onda imamo ovaj dodatak koji kaže da se prijeđe ta granca. Pa kaže, sve to ukazuje u stvari da to znači, da argumenti su protiv toga što je, što spominje Ebu Hurere i što je došao sa tim dodatkom. Koji, eh, koji se računa i pripisuje. Znači, u hadisu Mutafaka Alehi ovaj dodatak pripisam da su riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. <hih> A onda imamo ovdje također, imamo hadis, vjerodostajan hadis u kojem je došlo da, i s čime dokazuju, i s čime dokazuju i Hanabile, i Šafije, i Hanefije da prilikom pranja I lica i laktova i članaka da je znači smatraju oni da se ne prelazi da, je, da se ne prelazi granica znači lakta i članka i, i lica na osnovu hadisa u kojem kaže poslanik sallallahu alaih abdestio je i Prilikom abdista, znači pravo je ono napoznati, znači kako opisano hadisma. Pa je onda rekao, ko doda na ovo, i čak je pravo tri puta, svaki odne organe koji se perju tri puta, mimo imamo I rekao, ko doda, vamen zaadela hada, ko doda na ovo, doda više od ovoga. Ker je, kad je sa uladio nešto loše, uazalim, učinio zun, kako zun, neći pogrišio. Što on kažu da ovo znači, hadis ovaj znači da u stvari, da nije propisano, čak da je mekruh, da osoba peri više od tri puta i mekruh je da peri više od onog što je propisano oprat prilikom abdesta. I ispravljena, stav Allah zna najbolje ovo na znači, čemu je, je, znači ova skupina očenjaka, mimo džumhura, da nije mu steha prilikom abdesta prati više od lakta, i više od članka noge i, i lice, da se peri više od lica a ovaj ovdje ovaj dodatak koji je došao u hadisu meni staminkom en eni utile gur rate of da je tu zijade mudređe da je tu dodatak ubačen od od ravi, odnosno ovdje je rič o, da je s to riječi ebu huriri e, vjerovatno ravija koji prenosi od ebu huriri e, kad je e, kad je slušao od ebu huriri taj hadis, znači tako se može pretomačiti kada e bulhureren rekao taj hadis onaj što je rekao posanik sallallahu alajhi wasallam na znači početak zaista će moj umet biti pozvan sunje danu uh, gurran muhajjilin znači posvjetlosti koja ima na licu na rukama na nogama min asari wudu tu zaustaje uh, tu prestaje hadis riječ posanik hasan sallallahu A onda Ebu Hureyre rekao sam o sebe, feminista tajam ko može od vas da produži svoj svjetlinojka produži. Pa je Ravija koji njega slušao, konto da jedno i drugo da je od, da storijeći poslanika sam srnem, pa je tako uprenio. I tako je nastoji taj rivajt od Ebu Hureyre. Dok drugi ashab, kao što kaže e, Ibn Hadjir, drugi 10 ashab koji prenosi istoj hadis nisu spomenuli taj dodatak. Taj dodatak koji u stanju od vas da produži, neka produži <kli> e, to kazis znači da je to dodatak, ako je dodatak s time se zvojio, imamo druge argumente koji su kontra tome, znači e, ispravno da je to da se ne radi po tom dodatku, da se u tome zvojio, da se zvojio ashab u tom rivajetu i da je to njegovo mišljenje i njegov stav. Naravno ako neko rekoh pa dobro, al ipak je to spomenu, to većina učinjaka na tome ja bih radio, potom, bi mosla naše na ulema, ostala će na đake radi po tome. ali mi govorimo o meseli i razumijevanju ove meseli. I da neđujemo ne više oko toga. Andalusen. Andalusen. Andalusen. Andalusen.